Jamen, jeg kan altså bedst sige duften af For det har jeg Forstår du det? Okay, Niklas, vi starter jo programmet her med lige at kigge lidt på vores bogreol. Ikke? Og øh, vi er begge to i gang med at læse nogle børnebøger. Og det er en serie, der hedder Vitello. Det er det. Som øh, vi begge to er svært glade for. Og der er jo en af de her historier... Det er, det er godt nok børnebøger, men vi har jo også begge to børn, der er henholdsvis øh, 3-4 og 6-7 år gamle, øhm, Så det er jo bare en anbefaling til alle de forældre, der lytter med, at man altså skal læse øh, blandt andet Vitello-bøgerne. Vitello vil gerne have en far, eller vil have en far, hedder den. Øh, hvad er det, den handler om, Niklas? Jamen, den, øh, den, den handler om Vitello, <laughs> som jo så gerne vil øh, vise over for hans... Øh, Ja, naboer og venner øh, At han har en far øh, Og hans mor er ved med at sige Altså, din far han kommer ikke, fordi han var en schuft Og øh, han mm. skal så ud <laughs> Og se om han ikke kan finde en far på gaden øh, Så han er ude og spørge Alle mulige fædre, om de ikke lige kan Lege hans far øh, Indtil han så finder en øh, En halvdøv pølsemand ja, Præcis <laughs> Som bare siger øh, Hej min dreng, Hej, min dreng. Hej, min dreng. Ja, ja, Jeg kan ikke høre hvad han siger Ja, den er mega fed, og, og Vitellos rigtige far, han er italiener, du ved, og kørte kørt rundt i en hurtig bil, og det blev, moren, øh, det, det blev hun imponeret af, og, og, og så bliver stadig stadigvæk en masse pasta for Vitello og sådan. Noget. Han, han forstår ikke helt rigtigt, hvad det er med den far, men han har ikke nogen far i hvert fald, Nej. Øh, Vitello, og så skal han så, får han så pølsemanden der, så. <laughs> det er altså meget fint skrevet. Og, altså i det hele taget, så er den serie med vi bøgerne den er, den er helt fantastisk. Og, og der er faktisk, de, de fleste af dem er jo forholdsvis korte, de tager 7 minutter at høre, tror jeg. Men nogle af de nyere Vitello-bøger, de er op omkring sådan 25 minutter, så de er sådan lidt længere. Øh, så klart anbefælelsesværdigt, egentlig både for børn og voksne, fordi øh, <laughs> jeg har det virkelig... Også, også som natlæsning Det er en helt perfekt øh, længde, synes jeg. En perfekt længde, og jeg har det virkelig sjovt, når jeg hører dem. Og så, så vil jeg faktisk også gerne gå lidt i, i en, i en anden boldgade øhm, og anbefale en voksenbog, øh, skrevet af Naja Marie Eid, Og hende er der sikkert mange, der kan huske fra øh, skoletiden. Man har læst måske en masse af hendes noveller. Øh, hun har skrevet en bog, der hedder Døden tager noget fra dig, så giv det tilbage. Og den er øh, meget, meget stærk, meget, meget... Øh, Ja, alvorlig. I 2015, der mister forfatteren, altså den arme sin søn, i en ulykke, og han er kun 25 år gammel. Og den her bog, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Det er en bog, hvor hun behandler sin sorg omkring det at have mistet sin søn. Og den er rigtig, rigtig fint skrevet, og den er enormt stærk, sådan på det følelsesmæssige plan, den er meget lyrisk, øh, den, den kræver lidt af læseren, kan man sige. Men, men man får sådan imellem så nogle lyriske passager, jamen, så er der også den her fortælling om, hvordan han ligesom går bort, og hvordan man rejt for det øh, at vide, og hvad der så sker af proces ind i hende. Det er en meget meget, meget øh, stærk bog. Man vil ikke ønske det for nogen, men øh, hun har ligesom valgt at hvad kan man sige, behandle det på den måde, der, så den kan anbefales. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Ja. Så, det var sådan lige to modpoler. Ja, det må vi sige. <laughs> og det er jo altså sådan, at man kan gøre det, at man får seks uger gratis. Læs og lyt ind på BookBeat på bookbeat.dk-harpix. Og så kan man bruge kodeordet Harpix, og så er der altså fri adgang til alle de her lækre bøger. God lyttelyst. Ja, Rigtig god hyggeløst. Og nu skal vi i gang med at Niklas. Så øh, det kommer bare øh, her, vi sætter lige en, øh, en lille breaker på. Let's go! Nikolaj Jacobsen, velkommen endnu en gang til Duften og Harpiks. Fornøjelse at have dig med. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Fornøjelsen er på min side i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at høre dig, Nikolaj. Hvad mener du er, er, er holdets særlige styrker? Um, altså det danske holds særlige styrker. Hvad er det, du uh, gerne vil med, med det danske landshold? Altså, jeg vil gerne spille hurtigt. Jeg vil gerne have nogle dygtige mand-mand-spillere. Og et, nogle spillere, der er taktisk dygtige. I forhold til at kunne forstå spillet, øh, synes jeg, at vi både til VM i Ægypten, men også øh, ikke mindst til OL i, øh, i Tokyo, sp har spillet noget fremragende håndbold. Øh, der er ingen tvivl om, at Mathias Gissel har givet vores spil en, øh, en ny dimension med en, øh, en højere bak, der er så bevægelig og taktisk dygtig. Uh, derovre er uh, Jacob Holm kommer ind og givet os noget uh, mere speed. Uh, jeg glæder mig til at se Rasmus Lauke uh, denne gang her se, hvordan han falder ind i, i spillet. Uh, så har Mads Mente haft et uh, rigtig godt uh, efterår i, i Flensborg. Uh, og så selvfølgelig Mikkel Hansen uh, som den store dirigent, uh, der skal afgøre tingene og, og lægge de gode afleveringer. Så, så jeg vil jo rigtig gerne have noget bevægelse øh, og et meget variabelt øh, angrebsspil. Øh, det samme gælder egentlig nede i, i den anden ende, at vi, øh, vi tør øh, både defensivt og udfordre vores modstandere med 6-0 øh, på den ene eller den anden måde og 5-1 på den ene eller den anden måde. Så jeg synes jo, at vi egentlig er et, et rigtig godt sted, øh, som sagt, Uh, et EM er vanskeligt. Uh, en halslag uh, åbning kan ødelægge uh, hele korthuset. Og det er jo ikke ens tydeligt, med, at man så er blevet uh, et dårligere håndboldhold, men alle, alle gode hold er bare nødt til at pointere, at uh, kan have en, en dårlig dag, uh, og falder den på det, på det forkerte tidspunkt, jamen så kan det gå ud over en hel EM uh, slutrunde. Uh, da vi ryger ud for eksempel i Malmø, vi ville jo være kommet over med et point. Det var et point mere, end Danmark var kommet over med i 2012, da man blev Europamester, ikke? Så, så det er jo ikke. Derfor synes jeg måske også, at modellen er for hård i forhold til, at der er bare ikke råd til nogen, nogen fejl, som der måske er både ved et OL eller et VM for eksempel. De fleste har jo nok, øh, eller kender jo nok sådan nogenlunde din stil, øh, trænerstil på, på landshold i hvert fald sådan din taktiske stil osv. Du, du siger, at øh, I vil gerne spille hurtigt og øh, stå godt i forsvaret osv. Øh, hvis du nu kigger tilbage, altså trækker, trækker nogle tråde helt tilbage til din øh, tidlige, tidlige karriere som øh, træner, øh, tænker i BSV, tænker i Aalborg, og, og lad os lad, lad, lad sige, det er noget af det første, så har du en, en mellemperiode øh, i Regnækker, en lang mellemperiode i Regnækker, og så en ny øh, periode her på landsholdet, hvis, hvis vi opdeler det sådan i tre. Kan du være med til sådan en opdeling? <laughs> ja, ja, vi kan prøve i hvert fald. Hvordan var de taktiske setup? Jeg ved godt, det har været nogle andre hold, du har haft at gøre med osv., men har du udviklet dig? Det er egentlig det, der er mit spørgsmål. Har du udviklet dig som træner, og hvordan har du udviklet dig fra de tidlige dage og så frem? Nå, men der er ingen tvivl om, at jeg har udviklet mig. Spillet har også udviklet sig fra da jeg startede, hvor man som træner, hvor man måske mere havde skytter, hvor i dagens håndbold er det meget mere man mand mand der dominerer end skytterne. I forsvaret, hvor man måske stod i et mere defensivt 6-0 med et par stødende træer, som, som det helt ville, hvis man skulle lidt frem. <laughs> uh, det blevet ændret nu ikke? hvor man løser sig på bak så man løser sig i midten man tager højde og så videre derfor har spillet også ændret sig ja. uh, så så jeg kigger egentlig og, og, og pff, det håber jeg da er en af mine store styrker uh, jeg bruger i hvert fald meget tid på det også uh, det er at kigge på mm. den enkelte spiller og se hvordan vi får sat de spillere i de situationer uh, som vi gerne uh, vil sætte dem i mm. Sådan så at vi prøver at finde noget, de er trygge i. Æh, derfor bruger jeg fortsat meget tid på at se kampe. Sådan at se, jamen hvor lykkes Jakob Holm hen i fikse Berlin. Hvad er det, Mathias Gisse lykkes med i gok op på landholdet, og på så, så videre, Sådan at vi prøver at sætte dem i nogle situationer, som de er vant til øh, fra deres dagligdag. Øh, sådan så vi kan lykkes øh, øh, med de ting. Så jeg kigger meget på, hvad, hvad spiller har til rådighed. Mm. I Ranecker for eksempel, jamen, så havde jeg en... Øh, end de Smith, og i starten havde jeg Myrhold, jamen der var det meget sådan, med en strejspiller der skulle løbe, og en strejspiller der var i bevægelse, fordi det passede godt til Bjarthe, så fik vi Raphael Bajana, som er en tung strejspiller, jamen så var vi nødt til at lave spillet om, og isolere det noget mere, og spille noget mere to mod to, og så videre, ikke? Og øh, i Aalborg, jamen der havde jeg Johan Jakobsen og Christian Schelling, jamen så var det måske meget i forhold til noget skud, øh, mm. og så at få isoleret øh, mas Mensa og Morten Slund i noget mand, mand, og så sætte de to andre op i nogle skudsituationer, øh, ikke? Og, og sådan lidt her også på, på landhold ikke? Jamen ja. få sat øh, de enkelte spillere i, i de og de situationer, øh, og også øh, det samme defensivt øh, få øh, folk øh, på de positioner, hvor de er, er mest trygge. Og når man, når man spørger spillerne, øh, så, og man spørger nogle af de, der er tovejsspillere, spørger man, vil du helst spille angreb, eller vil du helst spille forsvar? Hvad, hvad foretrækker du? Jamen, jeg vil helst spille angreb. <laughs> de er altid meget klar i <laughs> Har du også, hvis man kan, kan pege det hen på en gerne har du også en, en favorit taktik eller stil at spille på? Nu siger du selv, der har været de her gamle dage med nogle, nogle, nogle skud fra baksne, Det har været nogle, nogle tons og tunge drenge, der kunne hoppe op og hjerne den ind. Så har der været det her to mod to, Andy Schmidt, øh, en bevægelig streg, og så nu hvor det mere er mere det hurtige øh, Hurtige spil øh, med, med, med hurtige fødder Sådan som jeg i hvert fald hører dig sige det med Holm og Gisling, Er der nogle af de tre sådan, taktiske måder at spille på Som du holder mest af? Ej, jeg er til at være stor fan Af det stregspil Det synes jeg er fascinerende Der er ingen tvivl om At jeg kigger da meget den spanske vej At spille håndbold på To mod to isolere Derfor har det været sjovt at have en øh, bajana eller en Kohlbarker, øh, som vi jo ikke har øh, særlig mange af i, i Danmark. Vi har måske Benjamin Jakobsen op i Aalborg, der sådan kan minde lidt om det, ikke? Men, men så har vi så nogle dommer i Danmark, der ikke til synes, at så bliver der en øh, mm. og så må man ikke øh, halvdelen af det, at man må andre, i andre ligaer, specielt på øh, position, ikke. Så det er... Øh, men jeg synes også, den måde, vi har nu, øh, synes det er spændende, Øh, med de hurtige folk, og få sat det sammen, og få spredt ud, og øh, spille nogle flere krydsspil, osv., mm. øh, det synes jeg også er, er ekstremt øh, spændende, øh, at gå og, og, og nørde med øh, nu, hvordan man kan få sat spillerne i, i situationer, men også stadigvæk have for øje, at øh, man er også nødt til at have nogle skud ud bagfra, så, så vi kan ikke kun have øh, tre små hurtige, øh, det er ikke... Øh, Altså, det er ikke nok i, i en helt, uh, in, in forhåbentlig lang slutrunde. Det er der ikke. Og nu siger at du nævner selv de her krydsspillere osv., og man ser det jo gang på gang, når der er, er time-out. Øh, du vil gerne have, at de går ind og spiller en Barcelona eller en Nordsjælland. Kan du ikke lige, vil, du, vil du ikke lige forklare, hvad er en Barcelona? Ja, en, en, en Barça-bevægelse uh, ja. er uh, jo som regel en af baks, der starter en, et pres, uh, og så har vi uh, nogle forskellige varianter, hvor stregspillere enten skal løbe under, eller skal sætte en skrigning eller skal gå ud bredt, uh, og så sætter vi så kan der være en overspringsaflevering på, eller der kan være et kryds på en af tre eller fire, øh, og kryds, øh, altså der er rigtig mange varianter <laughs> på en øh, barsa, og, det, og de kan køre i begge sider, ikke? <laughs> hvor, no, hvor at øh, Nordsjælland er mere, hvor at, at vi bruger vores små hurtige folk øh, til at komme og sætte noget fart øh, og sprede forsvaret ud på, eller bruge stregspilleren til at rykke modsat, øh, og så videre, øh, hvor det mere er spil, der er lagt an til, ja, Mads Menta, som er, er rigtig dygtig til det, Jakob øh, Holm bliver bedre og bedre, øh, og Mathias Gissel, det samme, ikke, og, og det samme er, er også noget, hvor at Rasmus Lauke helt sikkert også vil, vil føle sig hjemme i, i den slags, ikke, hvor at, jamen, hvis vi har en, en Barca-bevægelse, eller en fransk bevægelse, som er lidt det samme, hvor stregen, så måske starter i midten, er, er, er jo mere noget, der, der passer, Lasse Andersson, Arne Mensing. Mm. Mikkel Hansen, Kirkelykke. Og hvor er, er det dig, der er fundet på de her navne her? Eller hvor, hvor kommer de fra? Nej, øh, altså... Jo, Nordsjælland... Øh, <laughs> Nordsjælland blev jo taget dengang, øh, hvor at, øh, Nordsjælland var de første, der sådan for alvor startede med at spille det med Christian. Øh, og Mads gang. dengang. Øh, og så har jeg egentlig øh, brugt det, øh, og så sat mit eget præg på det system øh, og har brugt det altid i min, øh, i, min i på alle min hold. Øh, øh, der er ikke så mange der bruger det mere synes jeg, men øh, jeg holder altså fast i det for jeg synes det er, er rigtig godt. Øh, det gang at jeg var øh, spiller der hed det en Jugo, øh, ja, okay. kille den gang øh, og så øh, jamen, så kom jeg det på landholdet øh, der øh, så blev det så øh, Omdøbt til en Barca, det var altså på et tidspunkt, hvor jeg ikke var der. Så synes jeg, det var dumt, at jeg sådan gik ind og sådan ligesom bare trumlede igennem med mit Jugo, <laughs> når det var, at det nu havde fået et andet fin navn. Ja, ja, klart. Jeg ved, ved jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem der er begyndt på det Barca på landsholdet. Det må du spørge nogle af spillerne om, der har været med i lang tid. Ja. Fordi det kan jeg ikke... Ja, det kan jeg ikke Hjælp dig med. Ah, det er også fint. Uh, og vi skal nok, jeg tænker, vi skal høre uh, måske lidt fra Kiel uh, lige om lidt, men jeg har lige et sidste spørgsmål, som, uh, som retter sig til, til, til det nuværende landshold, inden, at vi skal, uh, inden vi skal høre nogle historier fra din tid som spiller, og måske også som landstræner eller træner i det hele taget. Øh, nu, nu snakker jeg før om det her med at det, hvis man tager din øh, karriere i tre etaper og så kigger på det taktiske hvad hvis man kigger på det personlige har du udviklet dig fra de, din starttrænerkarriere til din midt -øh, trænerkarriere og så til, til hvor du er nu i step 3 her sådan rent øh, personlighedsmæssigt øh, over tiden Ja, det har det helt bestemt øh, jeg tror det er meget naturligt at vi mennesker udvikler os øh, og forhåbentlig øh, bliver klogere med alderen, så synes jeg da, at det går den vej i hvert fald. Så der er ingen tvivl om, at da jeg startede i Aalborg, eller BSV for det sags skyld, der var sådan meget meget mere temperamentsfuld, end jeg er nu, og råbte meget mere og blev meget hurtigt mere sur på, på spillerne, hvor at jeg synes jo sådan, at jeg vil sige, med ja, et dansk mesterskab i Aalborg og en sølvmedalje og to tyske mesterskaber, to tyske sølvmedaljer, pokaler og så videre, og nogle mm. superkopper, jamen så falder der lidt mere ro på, øh, og der er ingen tvivl om, at, at øh, med roen og med titlerne, jamen øh, så får man mere selvtillid og stoler og mere på, på egne evner, øh, så er der er ingen tvivl om, at jeg, jeg synes jo, jeg er blevet meget mere rolig, øh, tror jeg tror de sidste tre, to slutrunder, øh, eller tre, for den sags skyld, men nu kan vi næsten ikke tage 20 med, fordi der er ikke så mange kampe. Nej, nej det. Æh, så, men, men de to andre, ikke? Jamen, jeg tror, jeg har fået tre guldkort, hvor mm. de, de to af dem har været til bænken, hvor de har selv har taget et ikke? Æh, i, i 14 eller eller, ja, i 16 kampe, ikke, så, så der er sket noget på, på den front også, øh, at øh, man hviler mere i sig selv, og måske også stoler mere på, på spillerne, men også godt ved, at, jeg var jo meget sådan, da jeg startede, ikke, at man så blev sådan lidt sur over de kunne tingene. Øh, fordi, at dem kunne jeg selv, ikke, mm. så, så man skulle ligesom også acceptere, at at det måske tager lidt længere tid øh, for nogen, end det måske gør for mig at, at, at forstå spillet og, og, og de ting, så der er ingen tvivl om, at, at jeg har udviklet mig øh, som menneske, jeg blev meget mere rolig, og øh, stoler mere på mine egen ting, øh, og stoler også på, på mine spillere, og har også lært, at Jamen ja, det er ligegyldigt, uh, hvor meget jeg forbereder mig, uh, så, så kan vi ikke gå igennem en kamp, uden at, at lave en fejl eller to, uh, selvom, det, uh, selvom det generer mig, så jeg måske også lærer at leve lidt mere med, med de fejl, der eventuelt uh, kommer. Selvom det er en af de ting, som jeg, jeg meget nødigt uh, accepterer, uh, så, uh, så tror jeg da, at, at jeg på den måde uh, kvæg, også selvfølgelig, at man har at det tror jeg ikke man skal underkende, at man har vundet en masse ting, øh, selvfølgelig gør at man slapper mere af og også mere måske kan tåle en, en nedtur eller en svipser øh, eller to, øh, fordi at øh, du har så meget andet i, i ballasten. Og så har du øh, fået et samarbejde op at køre, op at køre med, med Kronborg også, i Kronborg og øh, der, der går jo sådan en, en snak om, at manden han drikker en hulens masse te, som jeg også tænker er er sådan lidt øh, beroligende og så videre. Ved du, hvad det er med den te der? Æh, nej, ikke, han drikker en hulsmasse af det og går meget op i det. Det er lidt ligesom, når folk går op i en god øh, flaske rødvin, så går Henrik op i en god øh, øh, sort te, øh, som han altid slaver med hjemmefra, og har købt godt ind til slutrunderne. Og, og bliver jo øh, nærmest stik tosset øh, hvis der ikke er en LK'er på hotellet, han kan få fingrene i, øh, så skal, så skal Stakkels Kai ud og købe en ja. til ham igen. <laughs> um, så ja, det går han meget op i. Men har du... Har du øh, hvilke frugter har jeres de, samarbejde ligesom bruget? Jeg tænker, han er jo i hvert fald, når han, når han, når han fremstår sådan officielt og på kamera og så videre, så er han jo... Meget rolig, må man sige, ikke? og meget øh, fattet osv. Har, har du kunne op af ham også øh, i forhold til at, be, at få noget ro og noget, ja, lidt mindre ejighed? Øh, Nej, det tror jeg ikke. Ikke, ikke øh, i det samarbejde, vi sådan har haft. Øh, det tror jeg egentlig mere at komme med mig selv øh, mm. og min egen udvikling. Det Henrik giver er jo en øh, huls masse faglighed. Øh, han er rigtig dygtig øh, og nogle af de ting, som jeg øh, ikke når i løbet af træningen, øh, fordi at der er mange spillere, der er mange øh, ting, der skal nås. Øh, jamen så er ikke rigtig dygtig til at gå og, og tage de små samtaler og lige forklare, jamen det er det her, øh, jeg mener, når jeg står og fortæller det sådan så at, at spillerne øh, forstår det og og har jo de der videoanalyser med spillerne øh, og så videre øh, under slutrunderne og til samlingerne og, og er rigtig dygtig til at tage sig af, af den del øhm, og så er ikke en anden øh, fantastisk evne det er at han er næsten altid er i godt humør øh, og mm. skaber kvæg øh, sin øh, måde at være på i forhold til at gå og skabe lidt splid, og med sin øh, gode humor, øh, så er han øh, utrolig humørgivende også at have i en, øh, i en trup, øh, og så gør han det, som øh, alle andre ledere også gør, øh, det er, at han knokler øh, røven ud af bukserne, for at sige det sådan, øh, og det er sådan et must øh, for mig, øh, hvis man skal være en del af vores ledergruppe, det er, at der skal... Det skal, der skal være plads til at have det sjovt, men først og fremmest så arbejder vi. Øh, og så når vi arbejder hårdt, så, øh, så kommer den anden del også øh, som regel af sig selv. Nu skal vi tilbage øh, til din egen karriere, og den strækker sig jo fis Altså, langt tilbage. Og øh, jeg har ikke nogen præsentation. Det plejer faktisk at være Niklas, der laver en, en fin præsentation. Men øh, det tænker jeg, at vi gør på et eller andet tidspunkt det, i en senere udsendelse, når vi rigtig skal mindes om mange år, for eksempel. Øh, men det er bare for at sige, at du har en lang karriere at kigge tilbage på som aktiv spiller. Du har også en lang karriere at kigge tilbage på som træner allerede. Hvis du skal kigge tilbage på en kamp, som har været din bedste kamp, hvilken kamp var det, og hvordan forløb det ligesom, hvad skete der i den kamp? Ej, jeg synes, jeg har haft mange gode kampe, nej. <laughs> ja, men øh, altså, en, en kamp, som stikker ud, øh, det, det er nok en pokalkamp tilbage i 2000, hvor vi møder Flensborg Handevidt med Kiel i øh, pokalfinalen i Hamburg, ja. hvor at, øh, vi ender med at skal ud i omkamp, og vi vinder omkampen 26-25, øh, og jeg har scoret øh, 13 mål ud af 26. Øh, der var det rart at være ene dansker over for de øh, 5-6 stykker, der var over på den anden, øh, på den anden side. Ja, ja. Så øh, selvfølgelig at have sådan en stor rolle og score en del mål, og, og så mange af de afgørende mål til sidst, og så selvfølgelig at... At det var øh, mange af mine rigtig gode venner, øh, øh, både på øh, og uden for banen, øh, og specielt når vi selvfølgelig var med landholdet mm. Og så selvfølgelig i kvæg af, at det var en finale, øh, så, øh, så vil den kamp altid stå som noget specielt for mig. Er det også fordi, du spiller rigtig godt i den kamp, hvis man skal sige det, sådan at din bedste kamp, er det fordi, du har en, en fornemmelse af, alt bare kører? Altså med træt må det gå okay jo. Ja, alt kører ikke sådan, altså, og jeg brænder også straffekast, det er slet ikke det, øh, men, det men det er mere, og, jeg, og det kan også godt være, at sådan her, enkeltvis har spillet kampe, hvor man måske har scoret bedre mål eller federe mål osv., men det var mere det der med, du ved, at ja, kampens betydning, det var en pokalfinal, det var Flensborg, mm. de to klubber øh, hører jo ikke, sådan, øh, er ikke lige... Øh, så tæt forbundet med sådan hjerteligt i hvert fald, så det var jo det, der sådan gjorde at at have sådan en stor rolle i sådan en kamp, det gør, og så, så selvfølgelig, at der var 5-6 danskere over på den anden side, det, det, det gør selvfølgelig oplevelsen endnu bedre. Og øh, det, var så, det var så på klubhold, det var med Kiel. Æh, hvis du så tænker længere frem øh, i din trænergærning, er der en kamp, som står særligt ud der, hvor, hvor du tænkte det her var min bedste kamp som træner? Du ved, der er jo altid de her karakterer i, øh, i ugebladene, hvor der så står, øh, de spillerne får en karakter, og du får også en karakter efter kampen. Altså din, bedømmelsen af dit taktiske oplæg og justeringer undervejs osv. Men har du en kamp, som står særligt frem, når du tænker tilbage på din trænerkarriere? Ja, altså, jeg læser ikke ubladet, så... <laughs> men... Øh, øh, ja, jamen, det ved jeg ikke, altså, man kan jo sige, øh, Frankrig-kampen i øh, VM i øh, Hamborg, hvor vi sådan ligesom skulle væk fra, fra de trykke rammer i boksen, mm. jamen, det er sådan blevet udrobt, men... Altså, det var jo en kamp hvor at, ja altså alt jo lykkedes altså jeg skulle jo egentlig ikke, øh, egentlig ikke gøre så meget øh, fordi at det som vi havde forberedt det er spillerne jo øh, nærmest til perfektion ind på banen så så det var jo sådan en kamp hvor man sådan skulle stå og og ja egentlig bare nyde det flotte det flotte håndboldspil øh, hvor at man kan sige at øh, semifinalen i øh, i Ægypten mod Spanien, ikke? Hvor, hvor man skulle virkelig arbejde for, for føden, for at for, få tingene til at, at lykkes og komme kom sejrigt ud af, af den kamp. Så, så det, jeg synes, det er svært som træner øh, øh, Frankrig-kampen, øh, fordi den havde så stor betydning for os, mm. øh, og fordi alt forløb øh, fantastisk nærmest. Øh, og så er der nogle af de andre kampe, hvor man virkelig står bagefter og tænker, okay, her skulle vi virkelig slide for det, og... Og for at finde øh, åbninger og løsninger hele tiden. Og så har du, nu, nu sagde du selv, du scorede, øh, var det 13 kasser med Kiel der mod Flensborg? Ja. Yeah. I den kamp der. du har jo også en skoringsrekort på landsholdet. Ja, yeah, og det var også og det var, det var rigtig fint. Jeg har også måttet høre meget for at det, var mod Grækenland. <laughs> det er tilbage i 98, ja. Ja, nu vil jeg sige, Grækenland var ikke så dårlig. Ikke, at jeg skal snakke Grækenland op til et niveau på Danmark, slet ikke. Men igen, det var 15 mål. Det var ikke en tæt kamp. Det var mere øh, legestue end det var der var vi at jo sige at, at jeg har også lavet 15 mål for Kiel øh, og 17 mål i en øh, bundesliga kamp men, mm. men det har også været kampe hvor du har vundet med 8, 10 eller 12 mål her var den tæt øh, ja, ja. hele vejen øh, det var 1-2 mål øh, til den ene eller den anden side hele tiden ikke? så, så derfor øh, øh, kommer de andre slet ikke i nærheden øh, af det <laughs> og så går der også nogle, øh, der går nogle spekulationer på, at nu er der en spiller, der op på en øh, 12-13 mål, så må jeg heller tage ham ud, fordi øh, de skal ikke slå min rekord, men det kunne du vel ikke finde på som træner? Ja, nej, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Æh, som jeg siger, øh, fører vi med to mål, øh, og der mangler otte minutter mod Frankrig, og der er Mikkel eller en anden, der har lavet 14 mål. Mm. Så tager jeg nok ikke vedkommende ud, så vil jeg hellere vinde øh, håndboldkampen end at, at bevare min øh, rekord. Øh, men det kan da godt være, at øh, hvis vi fører med øh, 20 mål, at jeg tager vedkommende ud og siger, du må godt dig mere fortjent til den. Nå, okay, okay. <laughs> ja, nej, nej, det er, nej, nej. Jeg har også haft den så lang tid nu. Ja, ja. Jeg er stolt over at have haft den i så mange år. Øh, og spillet udvikler sig øh, sådan, øh, og at, øh, du skal jo tænke på, den gang jeg lavede 15 mål, der uh, kunne man løbe tilbage i ro og mag, og lige klappe med tilskuerne <laughs> og snakke med familien på siden. <laughs> ja, ja, ja. Uh, der var ikke noget, der hed hurtigt den dengang, uh, så, der, uh, der, uh, så den bliver jo slået, uh, og når den dag kommer, så, uh, så er det helt fint. Uh, så er jeg stolt over at have haft den i... Uh, i snart øh, 24 ja. år nu, ikke? Nå, men så er alle de mål, du har scoret i din karriere, er der så et mål, som står særligt ud? Øh, nu tænker jeg, vi kan dele den her op i det vigtigste mål, men også det bedste mål. Vi kan starte med det bedste mål, som du har scoret. Ja. Nu er jeg... Jeg, jeg kan ikke huske dem, Jonas. Nej, det er jeg klar over. <laughs> Det her afsnit, det var lavet i samarbejde med boobbeat.dk. Gå ned i episodbeskrivelsen, Der er altså et link direkte ind til den her rabat her, hvor man altså får 6 ugers gratis læs og lyt på bookbeat. Niklas og jeg, vi anbefaler et par bøger i starten af programmet. Der ligger selvfølgelig mange flere bøger derinde. Øh, mere end man overhovedet kan tælle. Så det er bare om at komme ind og komme i gang med at lytte. Man kan også gå derind og bruge koden Harpix. Så er der altså også 6 ugers gratis læs og lyt. Vi lyttes ved...